Egun honen zuleak. Atzo lagun zonbait ginen lanaren inguruan. Eta nik ez dut konbgenitzen nola zonbaitek nahiago duten oren anitz lan egin eguna untxa okupatia izaiteko. Hobeki pagatuak izanen direla esplikatzen dautate. Eta lan finko bat ebe enojke refusatuko du gaur egun. Alta hanik nahi osakela hutx eta burua txoriz beterik egon. Al baleza bakotsak hauta zonbatoren lan egin nahi duen egunean. Mundu litaike, beste lanbanak eta bat izanen ginuke, langabezia finituko litaike, eta lanan anitze egiten segi nahi duenak, ba egin beza, bena besteak hamerdatu gabe. Produktibitatea, hori bai kapitalismoak asmatu hitza, zertarako nahi dugu beti gehioproduzitu. Guaugira gure ekoizpenaren eta erosketen preso. Horrekin loturik, dokumental bat ikusi ginuen bagda, zaharkitze programatuaren inguruan. Zarkitze programatua ampulekin hasi omen zen. Mila sortzireunda laro gehita batean asmatu zuen edisonek mila bosteun horren irauten zuen ampula. Alta gaur egun mila orreneko ampulak baizik ez dute saltzen. Naiz eta deila asmatuak izan diren anitzez gehiago irauten duten ampulak. Funtxian, gero eta kalitate txarregoko gauzak salzen dauzkigute. Eta gero eta mehkio, jendeak taiga beros dezan. Adibidez, eriotza data fikso bat duten mugikorrak erosten ditugu gaur egun. Apepres urte bat irauten dute. Bena noraduaz gure telebista, mugikor, roto, ordina gailu, kable eta traste zaharrak ondatzen direlaik. Ba, Afrikako ganara, adibidez. Afrika gure pubela bidakatu dugu. Hen urak eta lurra kontaminatuz. bi Baina, Benagu, la, sai, Europan garbiak girela erraiten daukute, guk birzik latzen dugulako, eta ez han bezala, biztandena, birzik latzeo sistematik ez eta zikinkeria karikara botatzen duten leku horiek. Hori bai, diskurtso manipulatua. Gure kontzientzia tranquilegon dain, eta gure zikinkeria ugun.